Lepo pozdravljam na našem predavanju dr. Igora Koršiča, meni je veselje, da so filmovi gostili tudi nekoga iz filmske stroke. Predavanje poteka dos poteka organizacijo Združenim za razvoj filmske kulture in je seveda sestavni del festivala dokumentarnega filma DOGNK, ki je ravno kar poteka v Mariboru. Žal, gospoda dr. Rivera Koršiča ne poznate, zato mi dovolite, da preberem z živimcev, kaj vam tukaj napisano. Zame Izredni profesor dr. Rivera Koršič je predstojni kader za zgodovino Čovija Hrvmaja na agf v to je gostujoči predavatelj na vrsti tujih filmskih šol in predstavnik Slovenije v Euronimažu vodi mednarodni raziskovalni projekt, v katerem preučuje odnos med teorijo in ustvarjalno prakso na filmskih šolah sodeluje v vodstvenih organih vrste evropskih programov za razvoj projektov in za usposabljanje filmskih avtorjev. je bo v predavanju predstavljena naratološka analiza fiktivnih in zgodovinskih sestavin pripovedi, izpostavljeni bodo plot zgodovina, vrste struktur pripovedi in ravni pomenjanja v pripovedi. Kot primer bo predavatel pokazal nekaj odlomkov iz filma Dušana Makaveva kaj to odda dvojni VR in organizma, bo, film je drugač, ver, nis, <laughs> in misterija organizma. Ja. Ja. In pa zma, z magoslavje volje pa s tem smo se mučili. Dobro, z volje, a naslov predavanja kot rečeno je referenca na zgodovine izmišlja o dokumentarjem in igranjem filmu sem vesel, da ste um, Najlepša hvala, uh, pa jaz, jaz se tudi opravičujem. jaz se zelo opravičujem za največji flop, kar, kar, kar jih je zelo veseli. Um, Bil sem tako in ja. se namudi, da sem čisto pozdravil, da zdaj ponovno začnemo predavanja, z zvočno masažo, Lučka zvočnega heptagona. zvočna. zvočna mančka, sprej, na... en kom, kanče, zvočne to je lučka šantra, če koga zanima terapija ali igranje na gong, se lahko Zdaj, jaz smo tle preveč... Potem bi ste bilo diskusije, vej. Aha. Zdaj, da bi bili pač to Fajn. klasično predavanje, ki misli bi diskusije. Prav. Ne bo veliko več kot eno uro, upam, drugač me pa ustavite. Takga uvoda še nisem imel, prej sem se hotel upravičiti, čeprav smo nekak prav čas prišli, pa je potem smo slabo komunicirali okrog parkiranja. Ta tehnologija je, pa kot ste vi povedali, boljša, ko je, težje. Bolj fatalne so napake. Um, ja, tisto sem prepoznal to, kar ste prebral tam, uh, v glavnem... Kaj naslov, sem. Tam sem preveč bilo, tiste je bilo za en teden. Jaz, ko pridem k sebi, pa pogledam bolj natančno, kaj je treba narediti, spoznam, da je treba uh, zgostiti. In to, kar mislim danes narediti, je eh, predvsem poskušati eh, vas prepričati, dokazati, da je eh, Leni Rifenstahl s, s pomočjo seveda teh eh, elementov igranega in dokumentarnega, da je eh, ta pogosto hvaljena mojstrovina Leni Rifenstahl, ki je mojstrovina v Marsičem, eh, da eh, nima, da se jim ne more dati, kaj se umetniškega statusa. E, o tem bo to, to predavanje danes, upam, da ga bom končal v eni uri, pa, pa res e, upam tudi, da se, boste, e, da se boste odzivali z vprašanje ali pa da mogoče začnemo kakšna razpravo. Vesel sem, da je tukaj kar neki mojih študentov, bivših in e, bivših in prihodnih, okay. morda. Uh, in, um, oni bojo presenečeni, ker bom predavanje danes bral. tega jaz nimam navade in to ni vedno uprit predavan. predavanjem. Mojim, vsaj tako sem spoznal uh, malo pozno v moji karjeri in življenju, kar nekrat sem rekel, prej sem malo zaničljivo gledal na ljudi, ki so brali svoje predavanja. E, pa sem pa poslušal enega predavatelja v Strasburu v Franciji, ki je v Heideggerju predaval in je bral, pa je bilo to vseeno imenitno in sem si rekel, udičam, mogoče pa je tako, da morajo pravi profesori le brati predavanja e, škoda, da jaz tega nisem 40 let vedel. Prvo vprašanje, ki se ga mislim lotiti, je težave pri definiranju dokumentarnega filma, poskušati malo osvetlit, zakaj je dokumentarni film v zvezi z igranim, zakaj ga, ravno v zvezi s vprašanjem igranega v dokumentarnem filmu, zakaj ga je težko definirati. Ena, Temeljnih ugotovitev nedavno umrlega francoskega filozofa Paula Ricoeurja, mogoče ste slišali za človeka, moji študent je so, eni so ga morali brat, so rekli, da je težko zarazumeti, meni je pa strahotno pri srcu Paul Ricoeur, en, en vidnejših filozofov, preveden tudi v slovenščino, ki je v visoki starosti umrl nedavno, ima naslednjo trditev zapisano, Uh, vsaka igrana prepoved vsebuje tudi zgodovinske reference, odnos na potilo na zgodovino in obratno, vsaka zgodovinska pripoved ima tudi fiktivne. Uh, to je nekako moje izhodišče. Za področje filma uh, to pomeni, da ima vsak igrani film tudi dokumentarne reference, in uh, obratno, vsak dokumentarni film ima tudi igrane. Zdaj, uh, Ta To zveni silno preprosto, pa mislim, da uh, vse boje zelo veliko komplikacij. Uh, uh, zato definicija dokumentarnega neigranega filma ni samo umevna in preprosta, ravno zaradi te mešanice, zaradi tega amalgama uh, igranega in dokumentarnega v filmu. Uh, V problemu definiranja dokumentarnega filma se skrivajo temeljni problemi teorije filma, res osrednji problemi teorije filma na sploh in nekateri temeljni problemi filozofije. Odpirajo se tako rekoč vsa epistemološka in ontološka brezna. Zato je nek moj kolega podal zato kot kontrast temu razpravljanju o tem, kaj je dokumentarni film o vprašanju, kaj je dokumentarno film, ki je potekalo od 20 let naprej, od kar se o dokumentarnem filmu govori, pa se še ni prišlo do nekega konsenza o tej definiciji, je rekel ta moj kolega iz, iz ene ameriške univerze po ameriško preprosto, Dokumentarni film je tisti film, ki je o zares resničnih dogodkih. Tako ni čudno, da o resnično resničnih dogodkih, morda. Tako ni čudno, da gre za enega najbolj spornih vprašanj, v sosedstvu katerega se teoretski pripiri vlečejo vse od začetka teorije, teorije filma v dvajstih letih pa do danes. Skoraj ves čas so ti spori izrazito neproduktivni. Vse do danes so stal močno spolitizirani. Spolitizirani pomeni, da jih ne vodi raziskovanje dejstev, interes za film, za naravo filma, eh, jih ne zanima interes do nekih teoretskih resnic, ampak a apriorni politični interesi in ideološka stališča ter predsotki. Eh, 20 letih je šlo za marksizem, leninizem, za razprave notri v Sovjetski zvezi med Eisensteinom in Podolkinom in drugimi filmskimi ustvarjavci v takratni Sovjetski zvezi, danes pa gre za poststrukturalizem najpogosteje. Presenetljivo je, da je Jablko spora ostalo malo dane enako v vsem tem času. Eh, iz tega bi eh, morda lahko sklepali, da je pač naša stroka posebej nerazvita, rahitična, eh, mlada, kar je vse res. Eh, teorija filma je univerzitetna eh, stroka, eh, š, se lahko študira na univerzah od približno 65 leta naprej. In eh, od tistega časa pravzaprav mar pravi, da se ni naredilo ne vem kakšno, kakšnih pretresljivih napredkov. Uh, uh, kljub temu uh, sem bil nekak potolažen, ko sem o stvari začel razmišljati, da pravzaprav pri ekonomistih ni nič boljše. Uh, ne? Če poslušate razprave o, uh, o reformah, uh, ki nam jih napovedujejo, je popolnoma jasno, a vsaj meni, kot, kot eh, eh, nestrokovnjaku, eh, a pa tudi celo meni, kot nestrokovnjaku, da imajo ekonomisti blazne težave z Hayekom, Keynesom, eh, Friedmanom, a ne z različnimi usmeritovami, eh, ki eh, z monetaristično teorijo in tako naprej, včas se mi zdi, eh, da pojsta, poenostavljajo podobno kot eh, teoretiki filma da se zelo radi včas, me preseneča, kako radi se izrekajo, samo za eno ali drugo teorijo, kar zveni pogosto kot doktrina, ali pa zveni celo kot dogma, vsaj spet za nepoučenega, in da težko prenašajo kombinacije in kompleksnejše razlage. Namreč, na to sklepam iz mojega področja, kjer je tako, da se ljudje radi zavezujejo ali eni ali drugi doktrini ali eni ali drugi razlagi in zelo težko pristanejo na to, da gre, za nek, da gre recimo firmo za kompleksen pojav in da rabiš velik teorij ali pa modelov, da, da ga poskušiš razložiti. Se pravi, tam pri ekonomistih gre, na primer, kar me vedno zaprepašča, da, da govorijo o, o, o, o svobodnem trgu pa v državi kot čem kar je out-out. Eh, da težko sprejmejo, da gre morda, pa kar gre eh, v praksi, ampak teoretsko pa se zdi kot, da, da poskuša tisti, ki zagovarja svobodni trg, izrinti državo popolnoma iz, eh, iz igre in obratno. Pri nas gre pa za vprašanje, analogno vprašanje, eh, v okolišnji meri je je filmska pripoved socialni konstrukt in v okolišnji meri je gledavc njegova nemočna žrtu. Uh, uh, in v meri so prav filmski teoretiki edini, ki poznajo pravo resnico uh, glede filma in glede odnosa filma do resničnosti. Med tem, kot gledavci, ko so gledalci obravnavani v, v teoriji kot eh, nevedni, eh, nemočni. Ena stran eh, na, v tem dialogu, ki poteka, ki pogosto ni dialog, eh, ki poteka zdaj, recimo 80 let, od sredine 20 let pa do danes, eh, trdi posplošeno da gre za popolne konstrukte, za manipulacijo. Druga pa trdi, da je ma bolj bi rekel, njansiran pogled na to in trdi, da je ideološki vpliv filma, na film odvisen od vrste faktorjev in da so tako avtori kot gledalci bolj kompleksni, da se odzivajo na filmska sporočila celostno in kompleksno, glede na svoje kolektivne in individualne zmožnosti in sposobnosti in glede na kontekst, v katerem poteka to nasploh. Ta druga stran nekako v veliki večji meri zaupa človeku njegovim sposobnostim in njegovi svobodni voli. Gre za vprašanje, ali je vsak diskurs, vsaka pripoved, socialni konstrukt ki se nanaša zgolj sama nase, brez reference na domnevno resničnost, ali to ni. Poststrukturalistično stališče zdaj je to poenostavljeno, prej tudi strukturalistično in semiotično, zagovarja, eh, zagovarja teze, da je temu tako. Eh, zato ne, tako nekako postane vse fikcija, domnevno dokumentarna je lažna fikcija, ki pretendera na privilegiran odnos do resničnega, veste v tem smislu, da a, postaviš kamero, nekaj posnameš in potem gledalci verjamejo, da je, da je to enako a, tisto, kar je posneto, da je enako tist, tistemu na filmu, a pa tisto na filmu je enako tistemu resničnosti, ki je posneta na film. Tu se govori o transparentnosti, da se računa, da je pač film neko transparentno sredstvo, na, na katerem se resnično tisti svet tam zunaj, ki je posnet, nekako avtomatsko eh, odslikava. A, se pravi, tu se govori o, o filmu kot o oknu na svet, o naivni, naivnem razumevanju filma kot o nečem, o nekem neutralnem instrumentu, ki. Eh, nam omogoča direktno pogled in direktno reprodukcijo sveta, ki je posnet. V resnici trdi ta stran, pa gre za sliko, ki jo obvladujejo interesi oblasti in je zato vnaprej, že zaradi svoje tehnologije, opredeljena z ideologijo kot, ideologijo kot lažno zavestja. Z nasprotne strani, torej, ugovarjajo kritični realisti, se imenujejo pa instrumentalisti, pa pragmatiki, pa fenomenologi, oni drugi, se spomnite so bili poststrukturalisti, pa, pa strukturalisti in tako naprej. Uh, tele eh, druga stran v tem dialogu, če, si, če vzamete Hayeka, pa na eni strani pa Keynesa, če, če mečkem sledite tem, ekonomskim razpravam so ti adekvatni te, tem, tem našim borcem za pravo teorijo o filmu. Ta druga stran pravi, da gledalec ni tako naiven in preprost in namočen, kot ga vzpostavlja poststrukturalistična teorija. Filmi in dokumentarni filmi za, za, za gledalca opravljajo vrsto različnih funkcij, odvisno od tega, kakšen je gledalec in v kakšnem kontekstu gleda film. Vse je odvisno od konkretnih uporab filma. In te trdijo tudi, kar ni pomembno, da je modro predvedevati, da film saj nekaj o, o, o posneti resničnosti tudi pove. Se pravi, da, da, da film ima neko referenco, da ima nekaj upravd z s svetom, pa s delom sveta, ki ga s filmom posnamemo, ano, ker eh, ekstremni poststrukturalisti govorijo o nekem simulakru, ki je sam vase zaprt in te eh, reference na svet, tak kot je, nimajo in pa smo mi malo nedolžne žrtve, ki gledamo tle neko televizijo in mislimo, da smo preko te televizije in eh, različnih medijov v stiku s svetom, pa nismo. Gledamo samo naše ideološke, kaj že. Da je to lahko usoden problem so pokazale, kar se meni tiče, meni osebno balkanske vojne, te so pokazale, da je lahko izredno nevarno in neproduktivno vse vsa poročila o dogodkih. Tak relativizem se je pogosto prelevil v cinizem, pomagal zdrževati ekvidistanco do pletenih strani v tistih konfliktih, kar smo mi občutili zaradi tega, ker smo vedeli o teh zadevah, če pa bi bili bolj oddaljeni od dogajen, pa ne bi mogli tega preverjati bolj empirično, kot smo tu lahko. In bi, bi imelo to še hujše posledice. Imam dva primera za to, ki vam bom povedal zaradi tega, ker sta mečken iz teh krogov. In sicer In se mi zdi, da ponazarjata te neke malo težke, eh, mogoče težavne, eh, teoretske eh, dileme in vprašanja. V Izraelu sem bil, pa sem srečil enega kolega iz in enega starejšega gospoda profesorja filmske kamere. In to je bilo tisti, tisti dan, tisto dan potem, ko je v Sarajevu padla tista bomba na ono vrsto, ki je čakala za kruh. In jaz sem gospoda poznal, uh, kar dobro je hodil v Ljubljano, takrat uh, je bil mentor enega našem Vilku Filanču, mladem profesorju. Uh, pa sploh sva se že v Izraelu prej srečala in uh, sem imel nek oseben, uh, uh, dober odnos z njim. Zato sem takoj, ko sem prišel, uh, jaz sem prišel za njim v Izrael. In je bila neka zabava in sem zvedel, da je tam in sem takoj tekl k knem in sem eh, ga prejel za roke in sem rekel neki tazga kot, ani ni grozno, kaj počenjajo eh, zdaj pa v vašem imenu. A ne? Eh, Sem poskušal to zadevo spraviti stran eh, od naju v tistem trenutku, eh, razbremeniti ga na nekačen način, eh, ga iz neke... Možne, možnega občutka kolektivne krivde, za katero sem predvidel, da ga ima. Da ima. Pa je imel, ker je, je gospod rekel, pa, dajte, dajte, zakaj nasedate medijem. Pa sem rekel, za božje volo se, to je posneto. Pa kolega, se veste kaj se dela s filmom, to, je, to so montažni triki. Pa sem rekel, pa, pa, Pa dober, zdaj so montažni triki v Sarajevo, kaj pa tist Dubrovnik, ki je že pol leta nekaj mesecu je bil na televiziji in je rekel, dajte ga, pa vi verjamete tem. To je vse uh, zmontirano to je, in uh, je tako v straju, tem uh, na tem stališču, tako, da sem, da sem pol, uh, sve popolnoma obrnil in sem rekel, gospod profesor, žal mislim, da mora ta pogovor in najeno pogovarjanje na v tem, ker sem bil res uh, besen, kaj že, kot smo bili verjetno vsi, ko smo gledali te slike. Pa smo tudi vsi sumili verjetno, mogoče pa le niso, a ne, mogoče so oni sami streveli na se, pa kaj, svem, vsega vraga. Ampak je bilo pomembno, je bilo pomembno uh, verjeti v mediji da rečeš, dobro, mogoče so zmontirali, ampak se bo pokazal s časom nek, neko, ne, neki malega, neko referenco, Uh, medija na resničnosti pa treba ohraniti. Ne? Uh, če, če tega ne narediš, kot je to naredil moj spoštovani kolega, uh, potem uh, si pa res lahko medijev <laughs> nečesa drugega. Uh, na podobno temo v New Yorku sem bil eno, eno leto pozneje in smo imeli en jugo-nostalgično jugo, jugo večerjo, v tem smislu, da je bil en Rajko Grlič pa en, en, um, Uh, Džiđa Karanović, Srđan Karanović, Rajko Grlić iz Zagreba, Srđan Karanović iz Beograda, iz Ljubljane smo pa imeli uh, uh, smo pa Karpa Godino in uh, smo pri Rajku Grliću naredili prav uh, eksplicitno nekak jugo nostalgično večerjo, ni bilo jugo nostalgično, ampak stari prijatelji smo se dobili zaradi tega, da bi grozo takrat je v Sarajevo najbolj pokal, da bi to nekako Kaj sem pokopali, ignorirali, eh, naredili neki proti temu in se, in se šli nekaj spodobno človeškega. Eh, in je bilo spodobno človeško zelo veselo. Te tri avtorje smo slikali, da eh, so imeli eh, oni, Džidža Karanovič je imel S v rokah, eh, Rajko je imel H, Karpo je imel tudi S, pa smo imeli SHS, pa tako stvari in je bilo zelo prijetno. Na koncu se pa je, in vsi smo se zavedali, da ne smemo začeti govoriti o tem, kaj se dogaja, da, da je to zelo navarno. Na koncu je pa nekdo začel, kape, se mislim, da so gledeni iz Sarajeva in so se začeli pogovarjati o tem in so, se je pokazali, da, da so glavni problemi bili, takrat je bil res, to je bilo marca, aprila, 2093. 1993. Takrat je bila res ta obleganje Sarajeva na Višku. Se je pokazalo, da so tam eni mislili, da je glavni problem pomankanja benzina v Srbiji, na začet, že to me je blazno motlo, da, da se je to izpostavljalo kot tisto, kar je, o čemer, če se že v tem govori, o čemer je bilo treba govoriti, pol so pa, pol so pa Potem je pa nekdo, ena ženska, rekla, da je glavn kriv za vse bil Alija Izetbegovič. V smestu tistem, da sem rekel, verjetno ni, da dolžen pa tako naprej, ampak glih zdele, pa, da bi ravno glih, a jest, ne, Alija Izetbegovič bil glavn, men se ne zdi to. Um, pa sem rekel, ko pa veste, je to je bila njegova knjiga, pa sem rekel, da ste jo kaj pa piše v njegovih knjigi, rekel, ne vem natančno in nisem prebrala, ampak so mi povedali. E, sem, sem rekel, tako se ne more iti, ja, vi ste tudi žrtv medijske zarote. In tu me je pa spodnesel. Zdaj nekaj, jaz nisem nobena medijske zarote, jaz na razpolago vse medije in res, da nobenem na sebi, in sem blazno kritičen in selektiven, ampak dočesa s pomočjo vseh teh medijov pridem, naredi, da jes nisem nobena žrtva, jes stojim za tem in jes mislim, da ta Alija Izbegovič ni največji kriv za vse stvari, ki se tam dogajajo v tem trenutku. In v tem trenutku se je tudi končalo veselo vzdušje in se je ta večerja končala v glavnem. Mislim, da to govori o tem, da, da te teorije o tem, kako mediji, kako film, kakšno odnos ima do resničnosti, da niso nedolžne. Če, če, če gledamo na medijska sporočila kot, kot konstrukte, popolne konstrukte in na nas kot prijemnike teh sporočil, kot nemočne žrtve, ni dobro nam bo neki mankal, bomo v velikih težavah, smo v velikih težavah, zato, ker te, te, ta, ta, te teorije so močne in, in, in širijo neke vrste cinizem, ki nam one mogoče odzivati se na stvari, ki se dogajajo v tem svetu in nam niso vedno vprit. Čeprav so pogosto teorije delane pod, pod pretvezo naprednih Ideologiji. Če začnemo premisljek o teh stvarih v skladu z fenomenološkim napotilom, saj tako jaz razumem ene smeri v filozofiji, ki se imenuje fenomenologije, največ od teh fenomenologij sem jaz, sicer se govori o eni, ampak je velik različnih struj znotraj tega, tako da mislim, da ni problem, če, če uh, uporabljam množino. Naj, naj, Najpomembnejše sporočilo teh, teh filozofij zame je bilo, da je treba začeti pri in da začnemo zelo plodno misliti, ko začnemo misliti svoje lastno izkušnjo. Da je, da je velika, veliki problem, ko študiramo psihologije in razne druge vede, sociologije, socialne psihologije, Da, da razmišljamo o človeku, kot da, so to, kot da je ta padu z Marsa in da se delamo, kot da mi pa to nismo in da popolnoma svoje lastne življenske izkušnje eh, popolnoma ignoriramo. V fenomenologiji se mi zdi, da je plodno ravno to, eh, da vključuje in da pravzaprav začne misliti, postavljati človeka iz uh, lastne izkušnje. In če to delamo, bomo hitro spoznali, da gledalec, a ne, govorimo o gledalcu filma, da gledalec običajno ve, da svet na platnu ni preprosta kopija, ni enak svetu tam zunaj, posnetem svetu, da film ni objektiviran, uh, uh, kar bi izhajali iz teh poststrukturalističnih uh, teorij, m, običajnih uh, teoretskih gledanj v Obdobje obdobju postmoderne, da film ni objektiven da ne kaže vse resnice v posnetem svetu, mi to vemo v glavnem. Moramo biti dost zarukani, dost omejeni, da bi se obnašali tako kot nas postavlja ta teorija, da bi, da bi vse verjeli, kar se nam pokaže po filmu in da ne bi vedeli, da, da, tu, da je tu nek posrednik med resničnim svetom in filmom nek ustvarjalec, ki prav to resničnost posneto na filmu, posreduje in s tem preoblikuje. Da je ustvarjalec seveda film oblikoval, zato je resničnost na filmu subjektivna, parcialna in pristranska. Vemo, da objektivnega filma ni, da film ne predstavlja sveta takšnega kot je, zato ker je pač to nemogoče in je tisto, kar dela iz nas, kar dela iz nas teoretske so različne tistega si ne zaslužimo, ker smo uh, velik bolj kompleksni, velik bolj pametni, velik bolj zahtevni, velik bolj kritični kot uh, predvideva teorija. V koliki meri je subjektivna in pristranska, ta slika sveta na filmu je odvisno tudi od ustvarjalca, Njegovi nameni so lahko različni, lahko stremilj ko objektivnosti uh, in obratno. Uh, vse je odvisno od konteksta, v katerem deluje. Televizijska poročila ali pa televizijski filmi o domači politiki uh, nimajo druge izbere, kot stremeti k objektivnosti in nepristranskosti, uh, a ne sploh, če gre za javno televizijo, ki mora služiti nam vsem. Uh, to je jasno. Problem je v tem, da se, uh, uh, da se tega te objektivnosti in nepristanskosti nikoli ne more doseči do popolnosti, kar pa ne pomeni, da bi bilo tako stremljenje odveč, ker se da idealu, bi rekel objektivnosti in nepristanskosti, vsaj približa. tega se zavedamo iz prakse, ker tako delujejo naše javne televizije in a ne, različne koalicije, ko jim rečejo, Zelo natančno merijo zdaj, a so, a so dobili enako število, ker mislijo, da je to merilo, a, kar tudi je, neke vrste. Empirično merilo, a so dobili enako število a, minut, sekund in a, potem merijo tudi, če enako lepo in, in a, pozitivno govorijo o njih, kot govorijo o konkurenci na drugi strani. Pod določenimi pogoji če ni in drugačna manipulacija z reprodukcijo je film za to, eh, ker je fotografska reprodukcija lahko dokazno sredstvo o nekaterih delnih vidikih resničnosti tudi na sodišču. Fotografija eh, na dokumenti za identifikacijo eh, dokazuje, da vsaj policija v to verjame, a ne, odkar, eh, je, odkar fotografija obstaja, se je fotografija uporablja Tako da neki, na neki referirav policija da zelo velik na, na, na fotografijo. Pravila, ki, eh, ki veljajo za uporabo fotografskih reprodukcij kot dokaznega materiala na sodiščih, pa pričajo, da se pravo zaveda na drugi strani omejitev teh reprodukcij pri posredovanju informacij. A ne? Zelo težko je uporabljati fotografijo ali pa film, na sodišču lahko se, ampak se mora izpolniti cel kup drugih zadev, ne pa posebej pa dones, ko se dajo fotografije, ko se dajo reprodukcije, obdelovati. To se pravi, pomembno je priznati, da objektivno in subjektivno film v funkciji dokumenta in v funkciji osebnega stelišča, torej ne izključuje drug drugega, tako kot svobodni trg ne izključuje, zdaj grem spet na analogijo, na na, tržišč, na, na ekonomijo, ne izključuje nujno določenih posegov države, če, če naredim to primerjavo. Mnogi ustvarjalci so to dvojnost, to nedorečenost uporabljali za estetske namene, da nimo tako imenovani mockumentari, ste že slišali, mogoče to so lažni dokumentarci, verjetno je kakšen tudi na tem festivalu. Zato je klasifikacija filma v zvrst odvisna, z igranje ali, ali dokumentarni od, odvisna tudi od tega, kako ga ustvarjalec označi. Končno besedo glede tega pa ima gledalec, on se odloči, ali bo nekaj gledal kot dokumentarni ali igrani film. Strokovno prevlada nek konsens. Kot gledalec pa sem kljub temu svoboden, e, isti film lahko enkrat gledam kot dokumentarni, drugič pa kot igrani. In potem, čeprav je v večini primerov razlika jasna, mislim v večini primerov je, je vsak umor jasno zaradi te, ker gre za izmišljeno zgodbo za igralce ali pa gre za neko dogajanje in za, res, za like, ki niso like, ampak so resnični ljudje. So pa, so, pa, so pa fini, umestni primeri, ki, ste, ki jih verjetno poznate. To je film iz leta 72, en najboljših jugoslovanskih filmov takrat, ki ga je posnel ta belgrajski režiser in uh, najbolj pomembnih v jugoslovanski kinematografiji, uh, ki je zanimiv tlej, je zanimiv iz vseh pogledih, ampak uh, uh, iz vidika teme, ki jo obravnavamo, je zanimiv zaradi tega, ker ker ga se ga ne da ker je dokumentarno igrano mešano. In to mešanco, in je 50-50, če bi rekli, kvantitativno, ampak on mešanje igranga in dokumentarnega estetsko zelo učinkovito uporablja. Skače iz dokumentarnega v igrano in s tem šokira igravca, gledavca, in dosega krasne, eh, vedno smo budni eh, pri teh njegovih filmih, ki delujejo na, na montažnih, eh, montažnih šokih, ravno preskakovanja iz igranga na isto temo. Eh, tle, Makavejo, tle je Makavejo veliki mojster tega istega, zato ker on je pa eh, tega Wilhelma Rajha, ki je bil en psihoanalitik zelo zanimiv, ki so ga imeli za norga v 30-ih letih, zato ker je Hitler je napovedal, pa razložil, še prednji je na oblast, uh, ga je pokazal s, po, s pomočjo vrste dokumentov, hkrati pa ne, da, da ga je zdaj Vilhelm Rajhak doigral, kako se krega svojo ženo, ampak je njegovo teorijo po nazoru uh, z, uh, z iskrivimi, duhovitimi uh, prizori, ravno to sem vam hodil pokazati, uh, da, dva vojaka uh, sedita ob Mileni Dravič in Jagodi Kaloper eh, in ne vem, a, a, gledajo eh, eh, ruske baletnike. In zdaj, to je, to je vse, so, so vse metafore, kar se neko rusk, ruski baletnik je svetovni socializem in sovjetska zveza. Eh, Jagoda Kaloper in, in Milena Dravič sta jugoslovansko ljudstvo, dva vojaka sta pa JLA. Mhm. <laughs> In uh, uh, zdaj, bistveno za celo zgodbo je, da je Milena Dravič uh, psihoanalitik in teoretik, uh, uh, verjame od tega Wilhelm Marajha, pa se, pa se teoretično spolna osvobaja in to pridiga ljudem, drugače pa čisto zelo frigidna ali pa vsaj nima kakšnih spolnih aktivnosti, da čim jagoda Kaloper je popolnoma tih in se kar naprej dol daje sem kar vsakim moškim, ki pride mimo. In dva različna odnosa do ideologije, do, do prakse ali nekaj tazga, mislim, da je tu poenostavljeno, po, po, po, po povsem, duhovito fantastično. Uh, tu se pa odvije pol uh, uh, sledeč dialog med, med puncama. Uh, lepi si odvedeti Rusi, mislim, da reče um, Jagoda Kaloper, ampak a niso navarni, pa pravi ta, ta dva vojaka, eden pravi, pravi ampak drugarice, uh, vi ste pod, uh, pod zaštitu jugoslovenske narodne armije, A, a koče nas štiti od vas, reče ta druga. In uh, meni je to takrat pomenilo, uh, jaz sem takrat zaslutil neki to je bilo 72 ali 75, da sem prvič videl, takrat sem razumel, neki en problem, ki je postal zelo pomemben v, v kot veste, v, v, v zgodovinskem razvoju Jugoslavije. In je bilo hecno, sem, sem napisal en član o tem filmu, za en eh, evropski, al kaj danski, evropski, angliško eh, filmsko revijo. In sem ta primer dal noter. In sem ga poslal potem ta član k Dušanu Makavejevu, In, in je, je, je bil zelo eh, naklonjen temu, kar sem napisal. Eh, hkrati se je pa čudo da je rekel, takrat, ko sem jaz to naredil, to, ta prizor, sem mislil, da sem sam Uh, sem imal uh, pregovore ljudske in s njih dajo v usta igravce in nisem vedel, da sem naredil neko metaforo ali pa nekaj, kar je možno brati kot metaforo neke prihodnosti jugoslovanske države. Um, A ste vražal, lahko. Vi govorite o tem, uh, tem prepletanju fiktivnih, ja pa, pa uh, resničnih, recimo, dokuzarnih ja. segmentov. Ja, ne? Ja. In recimo v, v, to pomeni, da v filmu, eh, da v filmu ločite med enimi in med drugimi. Med tistim, kar je igrano, pa med tistim, kar je, recimo, posneto, bilo, kar je novinar, novinar, novina, tale novinar, recimo v Sarjevu, V, Sarjevu ja. se v literaturi, Imamo mi, recimo, Napoleona, ki v tem stojevem manjku in Ampak Napoleona, seveda, beremo tudi v neki zgodovinopisni razpravi. Uh -huh. In zgodovinopisna razprava želi biti uh, resnico ljudna, uh -huh. in, uh, in uh, avtor te zgodovinopisne razprave dokazuje. Resničnost svojih preverjiv, svojih trditev, uh -huh. z razmi, z navajanjem virov, s tem, da se on referira na nekoga, bla, bla, bla. Uh -huh. uh, in zdaj imamo in enega napolnina, in Tolstoj je na podlagi gotovo, da je nekaj zgodovinskih razprav, prišel do drugega napolnina, ja. do svojega napolnina. Ja, ja, ja, ja. In Uh, moje trdno prepričanje je, da je zelo smešno govoriti o tem, da je ta Napoleon, ki, ki uh, igra v dolini miru, ja. resnična figura. Aha. To je trdno li, prepričana literarna oseba, uh -huh. napravljena po sicer neki predlogi Napoleona, vendar ja. je že od takrat takrat in je imel kazen, kaj imel. Ampak vrdele je to videnje Tolstojevega pripovedovalca, če vi govorite o neki narodološki analizi, mm -hmm. govorimo o pripovedovalcu, ja. e, Tolstojevega pripovedovalca, kakšen je ta Napoleon mm -hmm. in ta Napoleon spada v Tolstojev diskurs vojne in miru mm -hmm. in vsega tistega dogajanja, ki se ki je pač mm -hmm. e, interesantno, oziroma dosiriko sporočilo mm -hmm. e, pač okay, na, na to zgodovinsko ozadje. Zdaj pa je vprašanje naslednje. Ali vi trdite v, v filmski teoriji, da je vsak segment, ki je z e, e, to dokumentarno kamero, ja. kamero ja. posnet in vključen v film, segment resničnosti ali zaradi posebnega konteksta, Filmskega, ja. režijskega, se ne znam za izražati ja. po filmsko, ne? Zkratka, zaradi vseh teh kontekstov ki do oboštev v, v, v ja, vsega. filmski industriji, ja, vsega. vendar le to ni segment, ampak je to samo, recimo, neka fingirana resničnost, kot pravi Kete Hamburger že 30 let nazaj, ja, ja, ja. ali kako bi zdaj mi to rečil? Jaz bi rekel, ne iz filmske teorije, ampak dober, je filmski, ker smo ga posvojili človeka, jaz sem ga, vsaj Pola Rekorja. Jaz bi rekel, da eh, eh, Nobelni Napolijon v vašem primeru. Eh, ne, stojim, v mojem primeru Nobelni, da bo tako <laughs> <laughs> v filmskem, ker je ne, pa vendar skupirnih, ker znam, tam vidim tisto travo. Ja, ja, ja, vse ja. to, to je problem. Al pa tisto, tisto ja, travo, ki teče. Ja. Napolijon nas ra, je samo predstavljeno, tako, ko izbiga mehanizem, mehanizem ja. pripovedi, skonstruiral. Ja, ja. Tukaj pa jaz zdajansko vidim to, to dravo, ki teče, ker je posneta skrata. Ja, ja, ja, ja, šel... Ampak vendar je samo en del te drave, ja, ja. pa en posebnem odblest te drave, ki ga je smogoče obresniti. Pa v posebnem izrezu. Pa, pa v posebnem izrezu. Kaj Vse, je, ja. to je to resničnost? Ali ja. je to resničnost, ali je to fungirana resničnost? Delna resničnost. Ne zeločen eno znašnjega odgora. Ne, bomoče, vem, vem. Gazet. De, delna resničnost, ampak prvo prv v tem literarnem Napoleonu pa v zgodovinskem Napoleonu. To, kar se mi zdi, da je, kar me silno vznemerja pri Likorju, je ta preprosta ugotovitev, da je tudi zgodovinar uporabila pripoved. A ne? In, in ja, Haidt Vajt doboril o tem. Ne? Ja. Ja. Ja. historiografski pripoved. Ne? Tako da je pravzaprav pravi Napoleon, oni realni Napoleon tako kot je bil je nedosegljiv, ne se mu lahko približaš z, ne, ne, en, okay. z eno ali drugo tehniko. in, in po mojem je načelno možno, da bi bil načelno po mojem zaj razmišlam, načelno je možno, da bi, da bi to ustoi naredil boljšega Napoleona kot zgodovinar. načelno, če bi zelo je to dobro, je dobro prešlo. Ne, ne more, bi... ker on ni isprašen zgodbinopisec, On je umetnik izgleda iz svoje perspektive na, na, na, na celo zanemljenje. Ampak zanejo, jaz mislim, da lahko umetnik preseka, pre, pre, preseže. V tem smislu, kaj je do lenja, da so najboljši, ja. najboljši pokazali v 19-stoletje realisti. Ne, ja, ne, ne, v tem smislu. je spravno hipotetično, če, bi, če predpostavljate, da bi Tolstoj zelo natančno preštudiral zgodovinske vire in potem pa uporabljalo se vede, svoje, svoje Superiorno da, svoje otroške sposobnosti. Kaj je res? Jaz te s filmom. Kaj je res? kaj je ta druga? zanima, kaj je ta druga. To je ne na resničnosti, kaj ni. Ja. Delno je, seveda, to ni cela drava, to ni drava, a, a, a, objektivna drava, to je to je, je pa a, a, pod določenimi pogoji. Če vemo, da ni, ni bilo posegov fotografijo, pa tako naprej je pač izgled drave z, z neke določene točke. Pa mogoče je dokaz pod nekimi določenimi pogoji, je, je dokaz, da ta drava tam je. je sam, se pravi. Se ne moreš, potem pa gre. Ja. Ne, ker, pogledaj, ta drava je zdaj ni vključena v ta njen naravni, ja. vem, kontekst te, tega norega brega, ampak je ja. vključena. Zdaj, sve, kako se to po vaše reče, vseeno, segmentar, kaj sem vseeno, konec konca? Prizor, ja. Upa, da se je prizor? Ja. E, Ko se dva, recimo, prepirata, ne? Ja lahko se pa dva tudi ljubita. Ja. In drave, drave na eni strani recimo malo bolj besno teče, pod nekim mostom se peni, ja. pod drugim mostom pa se recimo bolj mirno teče. I zdaj se, seveda lahko samo določeni segmenti, Jasne. ki so sami po sebi resnični, Jasne. Jasne, tako. preverljivi, ja. vključijo v kontekst in izgubijo to svojo resničnost, po moje, ker funkcionirajo skladno s tistim željo, namenom, prepovedovalca, filmerja, ne vem kako se mu zareče, reče, je recimo ustvariti, ne vem kaj, diskurs, diskurs, diskurs ljubavi, ali ne vem čez. E, eno in drugo. Ne? Uh, ne, uh, že vemo, da umetnosti ne sviče, ja. samo mi se pogovarjamo o teh segmentih, ki, ki so v osnovi, že v osnovi fiktivni, hmm. lažnivi, laž, ja, ja. gola laž, ja. po drugi iz višlja, pa z tistimi segmenti, to je naslov predanja, ja. ki, ki so pa reslični, ne, ja, ja. reslični. Ja, ja. no, so porabili so potem ne več biti Potem so več Ja, ampak ne... Ne, ne, ne, so eno in drugo, so eno in drugo, mislim, da je rešitev problema, ravno to, da, da lahko upravljajo dve različne funkcije. To se pravi, slika drave je lahko del neke pripovedi, o, a ne, kjer, kjer drava predstavlja nekakšno vodo, pa sploh ni drava in nekaj drugega. je pa slika drave seveda neka določena vseeno informacija o obstoju neke vode, ki rečemo drava posneta z določenega vidika, oblikovana na določen način, ampak ker je eh, mehanično ali pa zdaj elektronsko eh, brez posrednika človeka vtisnena na nekašen nosilc, je to, a ne eh, vseeno neka parcialna informacija o tej drabi. No, Ena draga, ki je preverljiva, recimo da se začne z, z posnetkom, za katerega se vidi, ja za katera se obotvite to mesto, Maribor ja. in potem je to en del drave, ki pa je vključen do prav, do... v neko pripoved. To je jemljata, nekaj v Eno in drugo. Ne? Ravno to, eh, problem naših teorij je, da, eno, da, da, da v pogosto jemljajo to, kot da eno izključuje drugo. Pa ni. Ista stvar, isti posnetek, Ista fotografija, isti filmski posnetek lahko igra obe vlogi. Z gledalcem z razbravcem, ki ste prerekli, ne, da prirekli, da eh, si želi enkrat vidjeti to, enkrat si želi vidjeti to. Konc koncem je to recenska ja. teorija, že stara zadeva iz Dorcanka, je že deset, leta 1910 napisal esej eh, o umetniških, o, o estetskih vprašanjih, ja. ja. o objektivniki, bla, bla, bla, ja. in tam tudi piše on o tem, ne, da je aktivni prav, gledalek, je aktivni pol ja. v tej komunikacijskih Ne, in in je, ne je, poznam tuk, gledalek, teksta, me pa ja, zanimlja. Gleda, gleda in to je tudi v filmu odvisno. Gledalec hoče to videti, ja. ali je razpoložen, da to vidi, ne? In. Ne, vam dam primer. Če gledaš kakšen film, ki je zelo slab, pa je posnet v zelo egzočičnih nekih krajih, ki jih ne poznamo, pa te zgodba čisto neč ne zanima, Pa ti ostaneš, meni se je zgodil, da ostanem in gledam film naprej. Mene zanima zgodba, ljubezenska zgodba, se njo čisto pozabim, pa gledam, gledam lokacije, gledam, kako se ljudje giblejo v ozadju, ki niso del. <laughs> Razumete, jaz lahko gledam fiktivni, igrani film kot dokumentarni film, in to se mi pogosto dogaja, kateri gledam slab film iz nekega zanimivega kraja ki ga ta, tega, ta kraj v, v, v zadost veliki meri eh, prikazuje. Mislim, mislim, da je to na nekaš način odgovor, ne, je odprto je eno in drugo in je odvisno od mene, eh, čemu dam prednost. In, eh, in še en primer vam dam, eh, eh, ki, eh, pardon, da se opravičujem, eh, ste videli Imeti, biti, blblblbl, imeti, biti, in imeti, avar, biti in imeti, je en francoski dokumentar, uh, za katerega ga boste videli, da je napisan, ga sabo. Piše, da je dokumentar, ampak ga gledaš, je posnet na tak način, uh, da uh, imaš občutek, da gledaš igrani film. Zelo intimna, zelo lepa, zelo pretresljiva zgodba, od zelo blizu. Uh, in je lahko napisano vse posod, da je to dokumentarci in ti veš to in si bral o tem, ampak ko ga gledaš, ga skor ne moreš zato, ker je tako, tako prepričljiv uh, v tem, da je podoben, uh, da je podoben uh, igranem filmu, da, da, ga skor, da ga je skor ne mogoče gledati kot, uh, kot dokumentarnega. Lahko, ampak se moraš kar naprej ščipati, to je dokumentaren film. Ale. Kar dokazuje to, kar, kar je po vaši reku Cankar, kar me zelo veseli, da je že to takrat povedal, da, da je odvisno od gledalca. pa ja. dokumentarnim filmom, na televiziji? No, tak, da okay, da je to rečila, a, uh -huh. a to zainjela, Ja, e, mate, prav, sem poenostavljil, pa sem govoril o, čeprav sem se popravil, jaz sem se zavedil te napake, pa sem rekel, ne, ne reportaže o naših političnih razmerah, ampak sem rekel, en dokumentarni film <laughs> o političnih razvega. Reportaža je seveda nekaj, kar nima pretenzi po, uh, po umetniškem delu, po celostnosti. Po uh, dokumentiranju. Nima te ja. teze. Čeprav je, ne izključuje, jaz mislim, jaz mislim, da ni nujno, a veste, narediti grozno razliko. Jaz bi vidu. Uh, re, re, ...reportaže z umetniško vrednostjo, nič jih ne prepričuje. Uh, a ne? Uh, uh, a sem odgovoril, nisem. No, sem samo rečila, da še če nekaj dvo minut na ne? Ja. televizije, um, pa če realne, ne. Ima, da, da reke, je nogacinov je Seveda To je Tudi, če, če, če, če imamo... Pa do... ja, to pa ni film. Uh, Aha. Pa zato, če bi, recimo, bil dnevnik, pa bi ura, ne? ja. poročilo rečen, ne? kako vem, pa tudi, rekli, mislim, tudi nekako počala, nekako počala. Poročilo, ja. mislim, da je ta razlika načelna in, in, in, in da je odvisna od tega, kdo dela in, in da je lahko... Uh, Ja, mislim, pa je odvisno tudi, ko, mogoče je pa tudi eh, to eh, pa je zagotovo da eh, eh, eh, eh, da mi opredelimo kako gledamo s tem da če rečemo da je, da je poročilo eh, a ne, mislimo da je več resničnosti kot če je dokumentarno film kjer vemo da ima avtor Ja, ja, ja. Tukaj, da je zdaj pomoče dva poločlje, če bi že to predviko spostavljeno, da bi lahko lažje poločevati. To mislim, mislim da, pardon, da sem se tako skočila, mislim, da tu gre v krogu. No? Ker imamo en primer, sem se spomnil, ko smo se pogovarjali. Gledamo recimo en prizor, ki je jasno igran. Šminka, močna, vse in se kamera odmika. Odmika in vidimo igralca na vodru. In se odmika in vidimo gledalce v dvorani. Na začetku smo pripričani, fiktivn film, mislim, to je nek slep igran, ne vem, ameriški, neka španska ne ne nadnezenka. Ko, ko se kamera oddeli, en posnetek, a nič nismo, nobene montaže, se kamera oddeluje in imamo pogled recimo, recimo, recimo cele dvorane. In že dvomimo, kaj je zdaj to je? Ali je to za reportaža? Kako bomo veli, da je reportaža? A če se bo sta dva pred kamero postavila in, boste, in bo en drugega spraševal, Laki, recimo, dokumentarni film o tem, kako oni je delala predstavo. Laki, igranji film, ki ima ta moment noter, zato da nas zmede in gledamo igrani film o igravcih, ki igrajo v teatru. Hočem reči, recimo, ta en posnetek je tak, da, če ga pokažeš človeku, recimo, pa rečeš, što pa ni konci posnetka, zdaj mi je pa zmanjkalo video Ne, ali pa ne vem, zdaj DVD zašteko, recimo. Ne vemo konca, ne bo človek mogel vedeti. Karkoli se bo odločil, je reportaža, ja, lahko bi bila, lahko ni. Ne? Ker imamo nekaj, jaz mislim, da imamo nekaj, nekaj recept, kaj naj bi kaj bilo in se glede na to odločamo, mm. mi sami. Ne? Ker ta, pa tudi tudi lažje je to uprašljivo, ali zdaj to ležljivo. Ona, dva, recimo, igravce igrati na odru, ampak mi so pa videli gledalce, oziroma, recimo, režiserja v gledališču, kako je to fiktivno, kako je to resnično. Ne? Mm. Mislim, toliko to, se meni zdi. To Komplicirano se mi zdi. Zanimljiv primer, da ima v tem smislu. Yeah, yeah. Je, ja. Uh, Je, je, mislim, da to, kar smo rekli, eh, mogoče govori pri tem, da, da ni dobro klasificirati togo, ampak … Na ja, spložnem filmu, ne, celo težko z njim togo, ki ne mogoče. Zdaj ja. ja, sem čisto z mene. Recimo, da je nekdo 20 let znajeni nekako luz filmov, ne. TV Kanada, ja, napiseš, daj, se. Iz zdaj, se veda, ne, je posnetek, na tem koluto je posnetek iz parlamenta, tretji TV TVHN, javniša, 2020, posnetek iz parlamenta. Zdaj seveda, na tem koluto je posnetek iz parlamenta, in zdaj, če je stvar res tako zelo ebitrarna in poljubna, tukaj nekateri trdite, ne? recimo da je ta posnetek do 20.8., Potem tak, ki bi si zdaj zabrtel film na tem korutu, bi ne mogel vedeti, ali gre za isek poročila, reportaže, televizijske, televizijske kakorkoli, ali gre za dokumentarje. Jaz strdim, da, da bi to lahko vedel. Ker bi poznal Janša ne, mislim, na, podla, na, podla, na podlagi kvalitet, usneska in določenih atributov tega posnetka. tu te pač vedel, da gre za televizijsko poročilo ali za posnetek direktno iz tega tretjega parlamentarnega kanala in da ne gre za dokumentarno. Cel kup sklepanja bi moral narediti, ne, da Janša ne igra, ampak da dejansko govori. To da. sem videl pri ker <laughs> sem strinjam z vami, da je ta meja med igranjem in pa. To. Ne, pa ta, primer, ta primer je dobra zaradi tega, ker recimo ta Moky Mantel ime, vse igra zdaj ne, od, od Jacksona na, na festivalu, recimo ga gledaš, jaz sem ga šla gledati, ne vedoč, da je Moky jaz sem šla gledati Fittera Jacksona in kar nekaj je do bilo to me je malo to zdaj je rec, ampak je bilo tako prepričljivo na momente, da sem mislil, ja. Mogoč pa jaz znači ne vem, mogoč pa je to zdaj je res, mogoč pa to ni mockumentary, ampak je dokumentary. In sem mogla iti ben iz kina, vprašati dobiti informacije, ki niso bile vezane na film, ampak so bile pač zdrave informacije ali pa ne, neposredno vezane, da sem zvedala, da je to mockumentary. In obratno, nevredna zgodba gospoda P.F., od pa vodi, ne vem, če ste gledali, to je dokumentarec resničen ki je pa narej tako, da sem bila jaz pribličana na pol časa, da to mockumentary. Jaz nisem mogla vredi, da je vse to res. To je res, ja. Vse je res do natankosti, ampak je pa naredno na tako humorno način, na čutek, da imaš opčutek, da je izmišljena zgodba in sem ta... Zdaj, zgodimo v treh En ja. je fiktiven, drug je dokumentaren, tretji je pa TV poročilo, kar bi Andrej v primer. Jaz sem gledal primer razlike med tega poročilom in dokumentarcem. To Seveda so razlike, ampak zdaj, če bi to vaše, vaše TV poročilo bilo posneto iz streku, statične kamere v enem posnetku. se Ja, tudi tudi tudi. Pol, je, pol je manj posega, ampak je, ni nujno, da bo bolj informativno zaradi tega, a ne? A, kot če bi nekdo montiral, pa če bi bili različni plani in tako naprej. A, a, a veste, tle, v, v tem primeru, če je ta ena kamera in če je samo en posnetek, za zavdoščenje o tem, da, ni da je malo človeškega poseganja. Ne garantira pa to, da bo zaradi tega to boljša informacija, bolj objektivna celo o, ne, o dogajanju. Vredo, da velika večina ljudi tega filma, ne, to ja. pa je neko teve poročilo z leta 2020, recimo da smo v letu 2040, ja. ali pa, bo rekel, ja, to pa je del dokumentacije. In da bi se velika večina pa celo vsi strinali, da je ena ali druga. Ne pa v tem ni Ne pa, ni. pa takole, zdaj, kot pravijo, da je stvar bila... Ne, ne, ne, absolutno bi, bi, bi a, ja, bila ena možnost bolj razumljiva kot druga, ampak vprašanje, če bi to bilo res, tako v preteklosti, ne? Če, če recimo se jaz odločim, jaz bom da zdaj naredila neko, nekater sprelok Janši, ker mi ne vem, pač ne vem, in mi bom fingirala, vse skupaj jaz to lahko naredim, mislim, z malim denarjem, sloh naravim tako Z ki... njegovim sodelovanjem. No, pa z njegovim sodelovanjem. Vsi <laughs> zmislim. Ja, no, no, recimo, pridem do njega ali pa kar koli, ali pa ga osnevam, z ne vem, koliko metra strani, izmutiram neki dokumentarec, fiktivno, izmišljeno, In še ne vem, vem, imam slab dan, pa sem, misli, sem pa malo norce delala. In naredim to, no ja. vem ne povem, na primer, ali pa ve sam en krog mojih prijateljev. Evo, en krog mojih kasetih ljudi so gledali v mojem To je z nekem spraven kaseto pozarbo. Moje otroci to najdejo, gledajo in ker je tako dobro fingirano, speta bodo, da je ja, prav. Ja, pardon. A, no, Veste kaj, a se vam pozdim vseeno, da določena pravila, ne, Meni se zdi, da uh, uh, narotologija raziskuje, eno od nalog narotologije je, da raziskuje mehanizme, uh, tiste mehanizme, na podlagi katerih nek neko delo funkcionira. Ne? Tiste mehanizme. Mi imamo za zato literaturi, literarico je pač zeločeno, tudi literaturi je, je bla, bla, bla. Eh, ampak mogoče mi lahko nekatere te stvari preneso tudi na film. Mogoče. Zagotovo. <laughs> Uh, in zdaj, če mi govorimo o teh mehanizmih, potem verjetno obstajajo neki mehanizmi, ki so preverljivi, mehanizmi, ki napravijo, uh, imamo štof imamo, pa mi vedno isti. Ne? In so neki mehanizmi, med njimi slogovni postopki, jaz ne vem kaj se, kaj se to v filmu želi, jezikovni postopki in tako naprej, uh, s pomočjo katerih mi napravimo iz tega istega štofa dokument, Ali pa napravimo iz tega lirsko pesem, ali pa napravimo iz tega roman, ali za mene dramo, tu smo pa zdaj že kar blizu filma, ali pa tudi zelo daleč, kar da uh, Skratka, in če zdaj mi vemo, kateri so ti mehanizmi, ki iz istega štofa napravijo dokument, ja. uh, pa igrani film, potem ne da bi to, ne da bi mi vedeli, da Janša nikoli ni bil gralec, igralec uh, Jessica Lang, pa je bila igrka. Na podlagi poznanja teh mehanizmov bi mi verjetno morali tudi čez 20, 30 let, če poznamo te mehanizme, to oboštevamo po zgodovinsko distanco, vedeti, ali to je to bil gran film, ali je bil to dokumentar. Težko, težko. Na čovi, na čovi. Težko, no. težko, pa kaj pa če težko zanjete, je težko zanjiti? Lahko je težko, mislim, ne, ne moreš se zanesti na to. Lahko so čisti Aha. primeri kot je ta, ne, ja. je pa možno cel, cel kup pomestnih. Kaj pa če se mi zdaj nahajamo v enkakem, eh, z eni veliki času, ki se mu reče, eh, mogoče žemimo posmo deno dogo, jaz upam, da je žemimo, mogoče ja. pa reče ena velika jeba, ja, kar ja. seveda pomeni, da se prekrivajo vsi mogoči kodi, ja. In, se, in se, zaradi tega nastaja ena velika zmešnjava, in mi danes dejansko ne vemo več, ali je tisti, roman, eh, eh, kriminalka, ali ni kriminalka. Je kriminalka samo na ravni jezika, ali je kriminalka tudi za res. tega, ker pač on, na koncu on je ono, one, kriminalistov Pa je to mogoče krivda vsem o temo, da se mi zdaj ne moremo zmeniti, ja. ker v bistvu vse dovoljeno, ne? Kako je že tisto, no. kakaj ni vse dovoljeno. Ja, ja, mogoče, jaz ne poznam, ne poznam literarne teorije tudi, da bi vedel, kako je pri vas. Jaz sem rekel težko za področje filma, ki se si preprosto predstavljali vse možne umestne variante. Uh, lahko v ekstremnih primerih, jaz ne govorim, da je fikcija in, in realno prepleteno obratno moje eh, Moj zaključek tukaj je, da je še kako pomembno izločiti reference na, na zgodovinsko, kakarkoli, ali ja, izmešamo s fikcijo, ali ne. Zdaj uh, ena na Na televiziji je v bistvu film, ampak pa čist enako funkcija kot članča ja. zapisa. vem, hoče brat pripisali dokumentarno film, ko hoče sliko pa sebe, sekcije, eh, filma, ki je na nek način izkočrtovanje, ja to hoče, je to, te funkcije lahko mogelje poskušati biti neutralni, oziroma, ima za svet na strotno stranje, kar koli je. Zdaj pa, recimo, nekaj, če da, pravo, asloven, da se spomnimo o ja. madenje ba, nema prav nekaj estetske pretenzije, tudi mogoče, da če to roči, ima binarski prizper, ki film, ali dokumentarnega filma, to, ne, da ima ta nekaj ne, več, večje pretenzije, da pa, kako to ročila tu Tukaj pa lahko imamo res za komentarni povedan, ki je preskušal bil, um, ne vem, nekaj da oblikljivo, nekaj na to še možno, ne? To sem jaz ravno prej želela povedati, ko sem vas poslušala. Recimo, sa, a, kad se kvarjam s filmom, vedno se povezujem priče z literarno teorijo, recimo konkretno z Jakobsonom, ki izpostavlja to poetsko funkcijo kot nek pač element, ki je bistven za pač nek uh, umetniški izdelek in kada je recimo meni posebno, kot gledalci, ali pa kot ustvarjavki, kaj da pristopim do nekega izdelka več. Ravno s tem, da želim podati to umetniški moment, lahko govorim o dokumentarcu, o tegranjem filmu, kaj, ali mi je pa bolj pomembna neka informativna tukaj, ki se pomin načeljoma, ta umetniško se odpade. Vse pač, dobro, kaj smo na sredini, je že zato problem, ne, kaj, kaj. Nek, recimo, so nekje te stvari jasne, pač, mislim, bolj nekje nek že lahko da za do da Različne funkcije ima, Isto stvar v obeh primerih. Zdaj, ja, to v filmu govori o verizmu. Nasi je ena smer, ki je zelo propagira ta izjemno verističen posnetek totalni človek reko totalni mimesis. Če ma se zdaj v Ljubljani tole dramo Kubičevo, Skubič, če ste brali ta romans, pojinski blues. blues, ali kaj ne. Tam je tam je to je tam je tam je, je direkten prenos iz ceste prav za prav jezika, na primer jezika, prenos iz ceste v literaturo, pa v redu tudi v v, v gledališče samo z namenom da te šokirajo česar nekdaj Ne, verjetno, po zna, snebne, časih, recimo mi govorili, da mora nacionalnega značaja, ali nekega etičnega ali kakšnega neka poetični, to vse ima tak tradicionalen prizok, prizok ne, ne, sa zvišenega, ne? Ampak ta da ena smer gre pa ravno v to smer, ne? da bi, bi povdarila ta diskurs vsakodnevnega življenja, v bistvu banalnega, že skoraj da bulgarnega, ne? ker v konec koncu kaj nas pobriga, kot tam meni gosanci živijo, ne? ali pa nas mora to zdaj nekrat brigati. Ne? Skratka, diskurs, ka, ne, diskurs je o tem, da ti kaže samega sebe in nič več. Ne? Mi smo ponavljeno od literature zahtevali, ali pa vredno tudi od filma, da poveš še nekaj. Ne? Kaj bojka recimo nič ne pove, ima dve lepi ženski, fajn se streljajo uh, uh, in uživaš dve uri, potem pa pozabiš. Če pa ima nek diskurs, ne, potem pa ti v tem prihodi še nekaj časa za tabo, ta film. Uh, Sam verizem pa, tega ne izključuje, ne? Da, film je, bi rekel, uh, po, us usodno verističen, ga to zavezuje ne? in je razvoj uh, filmske poetike v... v modernizma, recimo od 30 let naprej, pa, pa od 20 celo o, o, onih, eh, zgodovinskih avantgard, je še vse večjemu modernizmu. Eh, kar pa ne izključuje poet, poetičnega eh, pa estetskega učinka. Na, ja. na veste, vse od eh, enega Renoirja, ki eh, v 30 letih, kar se sicer poetičen realizem, ampak eh, Je, je pravzaprav gradina nekem silno prepričljivem verizmu, ki je poetična, ampak to, ta poetičnost nastaja iz, iz filma Preko neorealizma do črnega vala jugoslovanskega, ki je na isti način verjetno primerljiv z... Jeste si jo govorili o poetičem realizmu, tudi v literaturi, ne? Ja, ja, ja, sej. sej. Ne, očitno so neki segmenti tako sestavljeni, da iz tega, tega realizma to ste super rekli, ja. da jaz nisem, da to bomo misli v filme osobno vezati na ja, verizma, ja, ja. ne, v glavnem, ne? Ja, ja. Ampak iz ja. Ampak očitno na ta način kombinira te male veristične elementi čene da iz tega nastane potem neka ja, poetiče, ja, no, ja, ja, neka ja, ja. poezija, ne? ne Več uzamete na kruh, kruh. No, smo rekli, Drava je lahko zelo žuboreča, ja. tam se dva ja. uh, uh, kregata ali kako se je imena Če vzamete kruh in mleko, uh, ne, uh, je, je to prav za pravo neki vrst neorealizem uh, po, po slogu bi reku naj temu, kar se je delal v Vitandiji v 50-ih letih, kar je čisto v redu, zato ker paše socialni situaciji, ki jo obravnava in je prepričljiv, kar se e, To je zaka, kruh, kruh, in mleko, cvitovič. Kruh in ja. Kar severizma tiče, še en primer sem si tle zapisal, ker sem se ga danes spomnil, pa človeka poznam. En Pearson Frank, ameriški režiser iminiten človek je naredil to je naredil film televizijski ki je posnet mečken kot reportaža imenuje se pa konspiracija in sicer je to, je, to je film ki je rekonstrukcija nekega doganja rekonstrukcija nekega dogajanja, ki se je dejansko zgodilo pri Vanzeju v okolici Berlina, kjer so se nacistični veljaki dobili en dan, leta 42, meni se zdijal, in je takrat padla odločitev in so se izdelali na črti za holopost. In je nek pedanten tajnik, pisal zelo natančen, eh, eh, zapisnik. Eh, eh, Pearson je, je vzel zapisnik in eh, je posnel dve uri film, ki je pač skrčil to celo dnevno dogajanje na tisti dve uri. Zdaj, ko gledaš tak film, je to? je to dokument, ali je to igrano film. Ne zame je bil v veliki meri, ker je zelo dobro narejen, čeprav je bil Brianaj pa ne vem kdo, Zvez, zvezde so igrale te nacistične like, je, je seveda ta eh, eh, dokumentarističen moment silno močen, čeprav to ni bilo posneto takrat, ampak ti ljudje govorijo z istimi besedami, zelo, prostor je isti, vila še obstaja, posneli so na istem mestu, kjer se stvar dogajala in je zanimiv primer tukaj, ker ravno ta, ki ga namarate zato, ker je točno v in ne veš lahko ga gledaš, mirno ga lahko gledaš kot dokumentarni kot film, ampak še raje ga jest, ampak je večni neodvisno od tega, kdo je gledalec, kogor bo pa kakšna je njegov trenutni interes. Dejmo it na, na Leni Rifenstahl, zato ker je lepa pesenja, ali živjo. Kosa fantov, Ja, ja. je pa ne? To jo. je vprašan, da se če Ne. Ne. Ne. Ne. Aha, to je Ne bi tako hitro imate Kaj? soprattutto la storia che Vprej, stop, stisnite pa Kam? Sve mora vidi. Stop? A pa je en den, pa moč je odnova, ker je vrjetno Ja, ni miške, Stop, stop. to ni tip, ko desno spavite. Poč počni spreti. Vesce mi zobražavam te vle delat. Bela. Ta. no v tem času ko je to šlo le davo zas malo prehitaj recimo po mojem mnenju vaša primerjava z ekonomijo ja. ni dobro ni dobro prosimte in to je izproste razloga svobodni trg je mit ja. ne obstaja. A je? Sve, A, pa je se vem ampak kako se tičeja ne pa z strani pa je svobodeno trgu država, država nujno potreb ja Me, se strenim z A pa, ko poslušam te teoretike, eh, ekonomiste, ko zagovarjajo eno ali drugo, saj res govorim tam v odnosu Sobodnega. teorije do Absolutno apsolutno se strinjam ne? Ja, ja. No, pa pravzah so tako Ja. Svobodnega trga ni, to je izmišljavljena. Ne, ker jaz poslušam na, na, na področju filma, so, so mi govorili, da je pet let in niso potli državne filmske politike, vaj, da, za tega, ker pravim, ne, to se je... ...saj je. In točno tega navejo, kar je kar... Ta nevoda, ki je bila tudi... Zakaj je treba vse tak skripto da v kastrik? Ja, zato da lahko pri potem... ...vse v svoji sep, ne? Zadeva. V takih zadevah, kot je to, vsak kastrik v bistvu sliži več kastrik. Jaz mislim, če greste v napravljo slico, ki bi še prijopno s vidim, da bo. Ja, bo. In prak je štiri. Nekaj je malo bojo. Ja, to je še pa to je... Ne, to je pregledanje, triždje. Na č Där clothnja ni sreba? Tu je vse. Maks deœčne zvoke? Razstava tudi da se pa mhm. ne, ne, ja. ne, to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ja, lepo, res, je res, ker ta je pred kratkim obnovljena. Škoda, da nikoga. Ne, ni ne, ta glasba je. Uh, je. So zvočniki, bomo šli še enkrat. Nekrat se kdo upaj, ne? Pazite, to dokument, ne? Dokumentarni film. Ona pravi, je... Eh, ona se je branila s tem, da je to umetnost. In da je dokumentaren film da je posnela samo tisto, kar se je tam zorezulalo. In prej ko smo govorili verjetno ja, imam, cel kup stranik jih na vom prebral, Posušuvali to zdaj. Uh, ključna prva, tej stvari je jasno, kako je zlo igrano, a hkrati ima pa gospod prav, ko pravi, da je naredila ist, kar se je tam dogajalo, ona je naredila rekonstrukcijo, uh, razpoloženja predvsem, ne, Ampak z veliko igranjimi momenti seveda ta eh, eh, znameniti začetek iz, iz, iz oblakov, prvo črno, pa podatki, nemška nesreča, pa št, a ne, in pol iz tega... To je bilo dramatično, potem pa še muzikaz različen, spetam si krošče včinje. Ja, tista glasba na začetku, neorganizirana, potem se organizira v... in potem pride ta kamen ven, močen element, stabilen, ki napoveduje nekaj, kaj se bo zgodilo pozdneje. In Potem subjektivni pogled teh oblakov, zelo poetičen, predvsem je pa pomembno, da to začne rasti metafora v nebu, pa o odrešitelju, ki se vozi in ki bo prišel in potem je to montirano pač na skriž z, z, z čakajočimi na odrešitev, ki so z tekstom, z uvodnim tekstom je bilo povedano, seveda, da je Nemčija bila v težavah in da je pa to 15 mesecev ali kaj po, po, sprem, po odločilni spremembi. Ne? In seveda je ona prav, da je ona rekonstruirala, v, v vsej verjetnosti, razpoloženje, ki je vladalo tam. Nima pa prav, ko pravi, da s tem ni zagrešila nič, za kar bi morala biti odgovorna. Ker, in mislim, da se jo da. Mislim, problem z Leni Riefenstein ni pravzaprav, da je naredila ta film zato, ker se bi lahko obramila na vse mogoče načine. 34. 30. leta, ko je bilo to snemano, se še ni vedela, kam bo stvar šla, ona je bila naivna, Hitler je bil prijazen z njo in zaljubljen v njo in vse sorte. Eding, kar pri njej ni mogoče sprijeti, da nikoli ni priznala niti objektivne odgovornosti, da je, da, tudi če bi vedela, bi drgače ravnala, ona tega ni nikoli rekla. Ja, je rekla, da bi drgače ravnala, ona tega filma ne bi snemala, ampak ko je navedla razlog, zato je rekla, če pomislite, kakšne težave sem imela zaradi tega filma, mislim, res ga ne bi ne snemala, nikoli nikol ni, nikol ni obžalovala cele zadeve. In seveda, za me je ključno vprašanje,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 se pravi, ki tudi delujejo na podobnem principu borna statišna kamera in pač taki ki ne, pridiga, ne Se pravi, uh, tudi te izseke, če momenta na njih, uh, popol popolnopodobno podobno uh, bio, ne. Menjam še uh -huh. in se, pravi, še še se plenem, tukaj, Mislim, da ste, <laughs> <laughs> To je film skoči tale, ne? ja. da pač da to no, informacije. Zelo pa še drugi, zato mene pa ta odlovek spominja, recimo, na se je da smo mi tu od pa mama Ja, absolutno. Sam da filmi niso bitko... Pa ne da mi niža <laughs> Kaj? Pa ne da mi ni žal. Zna. Ja. A pa kak je bilo? No, Čudim ne pa, da je že 34, da je lepa in bilo Zgodovinsko ni bilo tako grozno, ne? estetsko pa nismo bili deleč od tega, tist, kar so delali, kot filmi. Sej priznajo, sej priznajo uh, starejši novinari, se ste videli takrat, ki je bilo to Leni Riefenstahl, mogoče, če ste brali poletu, uh, pa tudi na televiziji je bilo starejši novinari, Uh, zdaj seniori priznajo odkrito in, in se, vrni, se nimajo za kaj sramovati, da so se učili. Mislim, kako hočeš delati dobre stvari, take, če, če ne poznaš največjo mojstrico? Ja. ja.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 drugač pa ni imela izkušenj niti afinitete, ne? Ona je tle uporabljala svojo spretnost in izkušnje filma in je to naredila za briljantno zaradi tega, ker je bila zelo Dobro. Da lahko da snemanje v in je ja. Ja. Da... ja. tudi, ja. ja, ja, ja, ja. Ampak če je to ključno vprašanje, če je to umetnost, ali ne, jest mislim, da ne. In sincer. Zelo težko je to v temelji. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, argumentacija ni politična, ne glede na to, kaj ona jasno posne, kar, kar je posnela jasno. V tem tekstu, ki sem ga napisal, sem šel primerjati Eisensteina pa njua. On je naredil uh, patjonkin in na nekakšen način bi to bilo enako lahko. Uh, pa ni naj. primerljivo, zato, ko Eisenstein vseeno se ni prodal tam. Ker on ni glorificiral niti stranke, niti ideji, niti, uh, uh, niti kakšnega vodijo, ampak uh, solidarnost pa upor. A ne? Je naredil pa, film na temo solidarnosti in upora. Ona je pa, ona je pa propagirala neko stranko. neko uh, Ne, ne, jaz sam prav... Krati, ki ker to se kot dokumentarni film, kot objektivni pogled, ne, Kaj pa se ne prodaje? celo. Mislim, da da je je se je samo na, Je, je, tudi dokument piše. Sve, ja, ja. ja na, na, na. Da, na, na. se pa ustavljali iz ja. tako na, na. Da, se je imen ne Sej oziroma ga je Se A ne, ona je rekla dokument visoke umetniške vrednosti in zaradi umetnosti je bil nedotakljiv. Ja umetnost je uporabila za obrambo, kot recimo pri To, vedno to možnost, recimo, kar ima umetnost, da ima več pogledov. Ti lahko gledaš film z enega stelišča ali pa z drugega. Se mi zdi pri Se lahko postavljaš, vse okay, je ena strana preferirano, ti se lahko postavljaš na različne pozicije in gledaš film malo drugače. vidiš neke druge nivoje. Ni nudno, da gledaš samo na način. Ta film se pa mi zdi zelo izpriljena reklama, ker ima samo en pogled, <totipra> kar mi ne zpušča kot gledalcu, drugega pogleda, jaz pogledam to, ne morem drugo zagledati, kot sem da rečem, bom kupila produkt, ali ne bom kupila produkta, ne? Pri potemki pa nimam tega občutka pri oglednici, ne? Tam si že noter. zelo prejšte. Ja. Zdaj, zelo, močem, da nadaljujem, če tisto prejšte, da moram spominjati ta prejšnja centra, ne? Tudi, a, filmske novosti nekrati. Ja. Kje mislite zaučili? Poneč hozgar, to boljši so se učili, z, kjer je zelo spretno, Zdaj, zaradi tega je to vprašanje o umetnosti, kjer je veščine boljše ne obstaja, to je mojstrica z občutkom za vse, za sliko, za ritem, za, za narativno strukturo, za stopnevanje, ker vse, kar se lahko spomnimo, pa še reče, ženska obvlada. Zdaj pa je to večino, predavanja, ne? No, že stane. No, že stane. Hvala, spodične, hvala, uh, najmaj stvar malo obliko predavanja, recimo, da smo zaključili, je zdaj ta oradni del, ki smo jo že začeli, vprašanja, prosim. Ne, jaz moram še povedati, še bom zaključil, s to v zvezi z umetnostjo, da, da, da, da, da zaokrožim zadevo. Uh, ne zaradi vsebine, seveda, da moramo reči, da ni, uh, uh, lahko pa rečemo, zaradi odnosa do oblasti in po Bartu, ki ga je zelo cenil, mislim, da ga lahko zelo rabimo, ta namen pravi, da umetniki morajo imeti neke tri vlasnosti. mislim, da je zelo moder, tle, ko o tem govori. Pomembna je modrost ali razumnost ločovati med pomenom in resnico, pravi. In pomen so ideologije, so parcialne ideologije v službi eh, oblasti. In po njegovem mora vsak umetnik je del vsakega umetniškega dela eh, eh, tako eh, te, te pomene, te parcialne resnice, ki služijo parcialnim, oblastniškim eh, namenom, eh, razrahladiti, jih, jih drobit, jih načenjati. In tega ne, ne. to je zelo eklatantno, v tem primeru, da gospa dela obratno. Uh, in mislim, da je to dober kriterij. Mislim, uh, in tu Eisenstein ni pregrešil. O, verjetno so tudi njega sil, da bi moral narediti kaj Leninu pa Stalinu, uh, pa je šel delati nekaj spodobnega. Tako da jaz, jaz mislim, da, ne, da in se mi zdi ključno, da ji vzamemo ta <laughs> je briljantna, je, je vse, ampak je kič, je zlepljeno, je, je, je, ha, je, jaz sem dal naslov tistem briljanten kič. Ja, je. Slušajte zvaga. Tisto, kaj ste vi rekli, da je Makarejo odpisal, odgovoril, zvezi z vašim štankom, češ, da odspoh ni imel namena da bi tenis svojim ja. filmom zbudilo neke asociacije. to je že svek reko. Ja, ja, ja. ja. <risa> ne. ja pris, nis, to, je, to je že to je malo prej. nekaj neka neka pred ne, ali pa pa čoper če hašek. to osebni odnos takrat, ko je ona to delala, ni lujno bil enak k njenemu osebnemu odnosu, potem ko je zaradi tega, kaj obgovarjala. E, ona pač hoče nekaj lepega narediti. E, bila, je, bila je, kot rekel bolj ali maj, enjumno povedan na, na ročnikom tega ja, izdelka. Ne, mislim. To je to, kaj ste ni rekli. Se ta krat, ona so željala, in pa bi hledajšnji merijanko, ja, ja. za odstranjo na oblasti, ki je že začela kazati Horeja, ali še ne v celorju. In ona je bila te vrste človek, da se za te stvari ni zanimala, in bi se mirno odbranila. Jaz se ne bi bavl. Prav te zadeve na mestu, za čas, ah, življenja na tem, da, da pa ni bilo več na s tem, da je to med, da je na da je to da je se <migled> Ne, se ne, da bi bila obtožen, no. Ja, ima predsej, predsej da je bilo to. Ja. Ja. Še nekaj možno pričeti dokumentalnih filmov. Poraba sredstv, uh, sredstva, oziroma ja. Ne, ne, je imela na a celo je nam raz, ali zna, mislim, govoriti o vse sredstva, vse gremi temeljo, ne vem, kakoli pa za neki filmski Po raz temo težko reči, ni umetnici. Ne vem, se mi vznam razmjena, ko je To je umetnici, to sredstva. Če imaš vse se je bil Ne, ne, ne, da prav Ja, Lažje. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, se Ja, da. ja, prav. Spravno pravo, ja? Gospodično, če imaš... Naravno. Naravno, da imaš, da je upravo. <laughs> eh, če nimaš, marimo redne ja, mluž, da ni <laughs> <laughs> Ja, res je. Ne, <laughs> res je. Pogujem, nekaj imatele s resa po Smo, Smo, da da po To pomeni, da ni to s kamerom grest, nekaj, nekaj v tisti prizore, ki se kamera vnika. Mislim, da to ne biti protažati. Če ti imaš možnost, da ta kamer obmikaš, to že pomeni, da pač vaš neka sredstva, ki ti mogočajo, mm. e, da pač nekaj pripoveduješ na drugačen način. E, samo je povladila, da za njega ni montirana. To pa spet nekaj drugega. To je povladila, praviš tako. To tak. spet nekaj drugega. Ja, Vsi moment si, ta nekaj vzorima, kaj zvaja, ta nekaj evo neus, ne je ta nov konec, ne? Ja. Da je, ko postavimo nekaj kamero, ali pa ne tudi te, kako so že, panorabe, kako ni temu pravijo. Podijansko, ko se pravijo oziroma konkretno v EOS v primeru gre za to, da pač postavijo kamero na nekaj kraj, kjer se stvar dogaja in brez kajnešnja kolikata, kar kajne je zelo pomembno svoje modažo, tako je ustvarja neka faktivnost, brez kajnešnja kolikata spremljati tisti dogodaj, ki je pač 60 mm -hmm. milotkov toga. In če bi bilo kaj, je vredno to še ne bliže nekaj dokumentu, če bi ta tako... je, ja. Zdaj, pa zelo pazi, dokument, dokument ali pa dokumentarni film po mojem ni isto. Ne, vsej to je. Dokumentarni film mora Se ali... je ravno taka recimo da se je... Ona je uporablja v smislu dokumentarne filmu. Obsovina tega bojna, ni mogoče je to bilo navadi v Nemčiji, takrat jaz ne vem, ampak mislim, da je. Tukaj pa te je je to, da, Dokument, v do... Dokument, ja. dokumentarni film je lahko dokument. Dokument, a pa bomo rekli, je skoraj film ja. je lahko nekaj, kar da pa ja. uh, bi rekla, da um, smo se zelo brezmiselne debate in sicer ali umetnost, realnost in kar je v filmu in pa literaturi, ko za to. Kar sem tudi sama primerjalka, oziroma ja. teoretičarka, uh, tako tudi rečem, da mislim ta debata totalno bila brezmiselna, zato ker dokler se naredi en izbor, dokler v mebi naredi en izbor, kaj bo delal, kakr ne je že s tem pokazal svojo strani. potem Mislim, ne, ne moremo govoriti o neki ranosti. Tako se mi zdi, da ta debata zelo brezmiselna, uh, uh, uh, glede na to, kdo ima kakšna sredstva, da je potem to, pokazatelja ali je film dober, ali ne. ne? Več, tako, mislim, da, da, da, je, da je v bistvu izporučilnost. In jaz znam zelo velik moralni, uh, etični problem reči, da je le Riffre šla velika umetnica. Ne? Jaz imam problem s tem. Ja, mogoče je to, uh, mogoče to um, konzervativno, ampak pač v, v teh te stvarih se jaz zelo konzervativno potem. Ne? Uh, uh, uh, glede na to, mislim, ne glede na to, da ona je imela recimo na voljo ne vem kakšno, kakšnih mm -hmm. sredstva. Ne? Pogledam, recimo, dosta lažje, rečem, da je vedenki umetnik Michael Moore, ko je z eno kamero iz roke, pa se tam pri zori tresajo. Dosta lažje, rečem, da je to za mene umetnost, ali pa... je majna Darija. Dobro, vrednost, je to kot ne Michael Moore. Mislim, da, da, da, da spet pri filmu na spložnjo, tudi pri dokumentarni filmu, če je zdaj to tema, uh, mislim, da so sredstva najmenj pomerjena. Ne, ne, ne, pače, naravno sem Ne, dober, oziroma pač, ja sem govoril o reportaže, se pravi da ti ne moreš reportaže delati, ker pač tako rek, recimo, z natan z, ne vem, z zsemi kliničnimi sredstvi, se pravi z. Se vidijo neke druge, da. Se vidijo v tem dokumentarju, bližnje kadre, misim bližnje kadre teh troških obrazov in tako dalje, To ne moreš narediti za eno kamero, e, yeah, ne moreš narediti za druge. Reči znaš, je novinarski šport, ne moreš narediti. Reči znaš, da je nekaj, kar se zdaj zdi, zelo zelo zelo. Ne govoriš o dokumentarnem filmu, pa o igrah, mm. ne glede na to, kaj je najgrožni delitev. Reportažo je to zdaj no in ti še naprejš, če je ena debata. je, da poročilo isto kot dokumentarni film, To <laughs> ima vesel, ne. no in vse. No, hočeš preveč, mislim, Malo. da kot filozof, filozofi, umetniki, moramo gledati skupaj ne pa... Sporočilnost, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj. Jaz sporočilnost ne bi sprijel, zato ker pol pa postanemo ideološki eh, ne, arbitri in pol, kje postavimo mejo, kaj je sprejemljivo pa kaj ni. Nacizem ni, zato ker je jasno, obsojen, pa, kaj pa pol, malo bolj levo, <laughs> mislimo od nacizma. E, jaz, je, zaradi tega spraven, da je spram, da je boljši se držati. Mislim, da, da, da pravzaprav njen uh, umetniškost uh, tega njega filma uh, ni problem, uh, če vzamete recimo ta odnos do oblasti, obla, do oblasti in do pomena, do kontrole nad, uh, nad pomenom, ki ga oblast ideologijo. No, če po zadevo pomeni, da umetnost Nujno se mora soočati z ideologijami, ki jo obkrožajo. Ne more biti servilna do ideologije. A ne? No, nekaj še, spolačivna je tudi ona zelo. Drugo vprašanje je pa, če vi to spolačivno akceptirate. Ja, spri, mislim, da človek je georočen, da zna oče, da pače vsak sebe zna misliti. Zače reka, sta lepa, da se ne obtožeš, da tega mislim, da bolj ne obtežuješ, ti pa sporoča nekaj, kar ne očini stvar, da stojim etičim, ampak ne očim ljudim idevom. Film je ne vizualna umetnost, nek način, da se pravi, da gre za to, da pač ti, predvsem z videom dojimoš neko z videom. Sam ne... je stvar, jesi, to je stvar nekaj. Samo prvi, na, na prvi pogled vizualno umetnost, potem no, to, tudi vse stavljamo. To, ne da zbaka, ne? Uh, tle mislim, da je etično pa estetsko, da je eno in isto. In je, no, moram, moram reči... A je, ne, ne da se da se ločiti, ker potem postane stvar laž, in zdaj jaz pa priznam, da vsakič pogledam te zadeve, da me potegne in uživam v njih. In tu sem jaz v težavah. Zaradi tega? Ja, no, zared, no, ne, zared, no, ne, ne. me ne, ne, me ne Hitler, ampak me, me oblika, me rtem, me, me njena spretnost strukturiranja tega. A ne? Je bil tudi, ja, da. Ja. Niste prej rekli, da vam ta film ne predstavlja umetniški Ne, vse je ravno to. Ja, on sam rekel, je on rekel, da vas ne, on? Redi, da, vas ne on je rekel tudi, da Ne, ne, jaz pravim, da ni umetniški zaradi tega, ker, ker je servil do ideologije. In umetnost pač nikoli ne mora biti servilna do ideologije. Se Se strinjam z Bartom, ki pravi, da je to ena ena odločilnih lasnosti umetniškega dela, da razkriva resnico v širšem smislu. Imate 16,8 milijonov televizijskih reklam. Nekateri mediji so fantastični, Pa so še vedno reči, Pa so, Pa niso, pa so. tiste, ki so fantastične, niso servilne. Tiste, ki so zemljenci, so servilne in prodajajo pravi še iz Avstrije. Austrije. <laughs> mislim, je velika razlika. Ene me ponižuje kot gledalca, pri drugih pa uživa zaradi, ker... Zelo malo še ponižive, že me dobro. Ja, ja. Ampak imajo estetski element, ki ga lahko no. podpišeš. Mislim, ki, ki ni... Stavno uh, imamo taj estetijski element. Nič, hvala, hvala, hvala, hvala. Mislite da na tej točki že to